Mejmuna radhiyallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit aleyhis salam tregon. I dërguari i Allahut aleyhis salam mori abdesin e ai që merrte për faljen e namazit, por këmbët nuk i lau. Lau vendet e turpshme, pastaj hodhi ujë duke larë gjithë trupin. Pas kësaj, ndroi vend dhe lau këmbët. Dhe kjo ishte mënyra se si ai aleyhis salam merrte gusllin e xhunubit.